Es divendres, 10 de juliol i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que l'Ajuntament ha habilitat un nou aparcament a Llafranc, serà gratuït i amb 75 places. També us recordarem que avui entra en funcionament el bus turístic del Juli Via que uneix Palafrugell amb els nuclis de platja de Calella, Llafranc i Tamariu. Seguirem amb informacions relacionades amb el nostre municipi per explicar-vos que l'associació Salvem Palafrugell organitza una acció reivindicativa per denunciar la deixadesa dels camins de ronda. La informació comarcal ens portarà a explicar que des del Consell Comarcal han impulsat la xarxa d'entitats culturals del Baix Empordà amb l'objectiu de donar a conèixer les activitats programades per les organitzacions i entitats a través d'una agenda on tothom hi pugui tenir cap Tornarem cap al nostre municipi per repassar el cap de setmana amb diverses activitats culturals que tenim a casa nostra a càrrec del Museu del Suru i la Fundació Josep Pla. I tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell amb la previsió meteorològica que ens portarà un dia més Josep Pasqual des de l'Observatori de l'Estartit. Iniciem aquest darrer informatiu de la setmana de Ràdio Palafrugell d'avui divendres 10 de juliol i començarem aquest darrer informatiu explicant-vos que l'Ajuntament de Palafrigell ha habilitat un nou aparcament gratuït a Llafranc, en concret al carrer Ciceró número 16. L'espai disposa de 75 places i està situat a 10 minuts a peu de la platja. Segons paullador, regidor de mobilitat, aquest nou aparcament facilitarà la mobilitat fins a la platja de Llafranc i també esperen que redueixi el trànsit rodat pels carrers de vora del mar. El terreny hem d'explicar que ja era municipal i el que ha fet el consistori ha estat arranjar lo per tal que el ferm sigui regular. Paullador, regidor de serveis i mobilitat, ho explica en aquesta sintonia. Aquest aparcament nou de Llafranc, que és l'aparcament del carrer Ciceró, està situat al mateix nucli de Llafranc i està justament al final de l'avinguda del mar. És un aparcament doncs, que hem aconseguit a través d'un doncs, terreny ver municipal, per tant, era propietat de l'Ajuntament. S'ha arranjat des de serveis eh, tot el que és l'aparcament per tal de que no hi hagués ni bons ni el, i el terreny fos regular i a partir d'aquí s'han doncs, aconseguit aquestes 75 aproximadament places per cotxes. Eh. Serà una, un, un, un aparcament, eh, creiem, bastant gran i que estarà relativament a prop de la platja al mateix nivell que l'altre aparcament que hi ha a l'altre costat de l'autovia. L'accés en vehicle, l'aparcament es pot fer des de la plaça del doctor Trueta, direcció al carrer de Farena i, posteriorment, agafant el carrer Virgili fins al carrer Ciceró. Amb aquest nou espai, l'Ajuntament vol facilitar l'accés a la platja de Llafranc, la més gran i amb més capacitat de la vila. A pacifica el trànsit a primera línia de mar i pels carrers més propers a la costa. En aquest sentit, Pau Lledó remarca que se segueix en la línia d'habilitar zones d'estacionament perifèriques. Aquest aparcament segueix perfectament la línia de la política d'aparcaments que tenim des de l'Ajuntament, aparcaments perifèrics, aparcaments en aquest cas allunyat del nucli, que és el passeig i la zona de platges, on tenim l'activitat econòmica i lúdica i que per tant han de ser espais destinats a les persones, espais destinats a les persones que vagin a la platja, que vagin a fer un most i que gaudeixin caminant de, del passeig i d'aquest entorn de en bonic que és Llebranc. Aquest aparcament, que és gratuït, estarà situat aproximadament doncs, entre 5 i 10 minuts caminant, per tant pensem que no és lluny i que està bastant en la línia, com hem dit, de la política d'aparcaments que tenim des de l'Ajuntament. Així, aquest nou aparcament gratuït a Llafranc s'uneix a les 120 places habilitades a l'antic Cap Bravo del centre de la vila. Lledó apunta que aquesta política vol facilitar la mobilitat i incentivar les compres als establiments locals. D'altra banda, també el nucli de Llafranc recentment s'ha fet una actuació que ha permès oferir un centenar de places d'aparcament lineal al carrer Paraguai, una actuació similar a la que es va fer setmanes enrere al Correr Colon a la zona del far de Sant Sebastià. S'ha fet una actuació similar a la que es va fer fa dues tres setmanes en el Carrer Colon que també està molt a prop del far. En aquella ocasió es van guanyar 28 aparcaments lineals eh, i en el carrer Paraguay doncs, eh, ara hem guanyat aproximadament unes 100 places d'aparcaments lineals. Aquesta actuació bàsicament respon a una voluntat de pacificar l'entorn del FAR, uh, la veritat que nosaltres considerem que l'entorn del FAR ha de ser per les persones i sobretot també per posar una mica d'ordre a uh, moltíssims, moltíssims cotxes uh, vehicles que ens avenen uh, sobretot en aquesta temporada estival i en concret uh, que hem tingut els últims dies, sobretot en les cases de setmana que han fet que aquell lloc que és el més visitat del terme municipal de Palafrugell doncs uh, hi hagi hagut tantíssims cotxes que en ocasions s'hagi sigut molt, molt, molt dents al tràfic i això hagi ocasionat eh, sobretot problemes eh, viaris En aquest sentit s'ha doncs, eh, fet aquesta actuació amb aquesta voluntat de pacificar i fer el FAR un entorn com per a les persones, que és el que volem des d'aquest Ajuntament, fer aquests indrets tan visitats eh, que siguin amables i que siguin eh, per les persones. Així, amb aquesta nova actuació, Lledó s'ha mostrat optimista de cara a pacificar la zona del Far, una de les més visitades del municipi, i amb aquesta centenar de places que s'han guanyat, el nucli de Palafrugell frugell aquest estiu s'han ampliat gairebé a 200 les places de nous aparcaments. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi per recordar-vos que avui 10 de juliol i fins al 20 de setembre s'ha posat en marxa el servei del bus turístic Julivia. Per setè estiu consecutiu aquest servei recorrerà els principals punts d'interès de Palafrugell, facilitant així la mobilitat als visitants i població en general. Així doncs, el bus turístic Juli Via ja està en funcionament i farà de unió entre el centre de la Vila i Calella de Palafrugell, Llafranc i Tamariu. Recordem les paraules que Marta Moreno, agent pel desenvolupament local de l'IPEP, ens explicava a inicis de setmana al voltant de la situació de la COVID-19 i que aquesta, en aquest cas, no ha afectat eh, podeu oferir aquest servei en les dates habituals que s'han fet en els anys anteriors. Sí, de fet, hem mantingut les dates que ja havíem previst en eh, finalitzar la temporada de la julivia de l'any passat, que eren aquestes mateixes, el primer divendres després de les havaneres, que malgrat el gratin no obert s'ha fet, hem mantingut, uh -huh. i la data de fi, la mateixa, el 20 de setembre. En aquesta línia, la pandèmia tampoc afectarà el nombre de passatgers que hi poden pujar en aquest sentit, Moreno destacava que si haguessin hagut de reduir l'aforament, el Juli Vian no s'hagués pogut posar en marxa perquè no hagués estat viable. El bus la seva plena capacitat, això ho vam saber fa un parell de setmanes, tres, que va ser just com vam decidir que finalment tiraríem endavant el servei, perquè si era, com ens deien inicialment, només la meitat de l'aforament no, no hauria sigut viable. Uh -huh. Però en canviar aquesta normativa i dir que podia anar en la seva plena capacitat, vam decidir tirar-ho endavant. No obstant aquesta poca afectació de la Covid-19 en les restriccions per pujar el Juli Vier, sí que serà obligatori en tot moment l'ús de la mascareta, més encara des que ahir doncs, aquest ús de la mascareta és obligat sempre que se surti de casa. Per tant, aquest servei, que compta amb la col·laboració del grup Sarfamoventis, tornarà a portar els visitants dels llocs més emblemàtics del municipi. Marta Moreno repassava el recorregut que fa el Julivia. El mateix recorregut es fa 6 vegades al dia. S'inicia l'estació de Palafrugell, passa pel centre de Palafrugell, i llavors recorre tot el municipi eh, per la zona costanera. Se'n va primer eh, per Calella fins al Jardí Botànic de Cap Roig, S'atura l'entrada per qui vulgui visitar els jardins, llavors va fent Calella de Pujada, s'apropa a la platja del Port passa pel passeig de la Torre, baixa a Llafranc, de Llafranc puja al cap de Sant Sebastià, de Sant Sebastià se'n va fins a Tamariu i després torna a fer recorregut cap enrere. De Tamariu puja a Sant Sebastià, Sant Sebastià a Llafranc i de Llafranc se'n torna cap a Palafrugell. Uh -huh. Si puges a l'estació de Palafrugell i baixes, un cop has fet tot el recorregut, eh, estaries al bus uns 90 minuts, una hora i mitja aproximadament. Els horaris per poder fer servir aquest servei són a dos quarts de 10, a les 11, a dos quarts d'una, a les 4, a dos quarts de 6 i a les 7, i a més els usuaris poden pujar i baixar del bus tan properament tants cops com es vulguin, durant el dia de validesa del bitllet. Uns etiquets que es poden comprar a les oficines de turisme, a la taquilla de la sarfa i també al càmping La Siesta i al mateix bus. El preu del Julevia per adults, és a dir, per a majors de 12 anys, és de 5 euros per un dia i de 12 per a 3 dies. Per als usuaris de 4 a 12 anys, el bitllet costa 2,50 un dia i 5 als 3 dies i els menors de 4 anys no paguen. D'altra banda, un atractiu més d'adquirir el tiquet del Julivia és que els usuaris es poden beneficiar de descomptes en atractives en activitats esportives i de lleure, excursions en caiac, immersions i batejos de submarinisme o lloguer de bicicletes, entre d'altres. La mitjana de passatgers que cada estiu han pujat al bus turístic del Julivia és de més de 5.000 usuaris. Enguany, però, les previsions no són tan optimistes i difícilment s'arribarà a aquestes dades com reconeixien en aquesta sintonia la Marta Moreno. En aquest sentit, malgrat que l'afluència de visitants els caps de setmana és bona. Moreno explicava que entre setmana encara Palafrugell i els nuclis es veuen molt tranquils. Per últim, l'agent pel desenvolupament local de l'IPEP també recorda que es podrà fer seguiment de l'ubicació del bus a través de l'aplicació Palafrugell al mòbil, una novetat que s'ha incorporat aquest 2020. Així, el bus turístic Jolivia ja s'ha posat en marxa des d'avui divendres, o estarà fins al 20 de setembre. Trobareu més informació sobre aquest servei al web de Turisme Palafrugell i també trucant al telèfon 902 3002 28. Segim amb informacions relacionades amb el nostre municipi, en aquest cas amb una acció reivindicativa que arriba des de la plataforma Salvem Palafrugell, una associació que us presentem avui en aquesta sintonia amb una activitat que tindrà lloc als camins de ronda de casa nostra. Per saber-ne més detalls, d'una banda de l'associació la, i també d'aquesta acció reivindicativa, tenim a l'altre costat de la línia telefònica a Josep Ferrés. Bon dia. Bon dia. Josep, gràcies per atendre la nostra trucada i, com dèiem, esteu organitzant aquesta, aquesta iniciativa, però comencem pel principi. Poder molta gent sí que doncs coneix Salvem el Golfet perquè n'hem parlat diverses vegades en aquesta sintonia però amb vosaltres crec que no n'havíem parlat mai per tant Josep, posa en context qui, quin, qui sou? De la, qui és l'associació SOS Palafrugell? Eh, Bé, bueno, SOS Palafrugell eh, s'ha organitzat eh, amb persones que formen part de Salvem el Golfet uh -huh. també Uh, a l'entorn de gent que es va preocupar per les obres uh, Aigagelida, uh, sabem Aigagelida i uh, per altres persones que en, en resum, es preocupen per aspectes que fan referència al medi ambient i uh, i a l'entorn paisatgístic de la costa del litoral de Palafrugell. Uh -huh. Per tant, entenc que és una miqueta per donar més amplitud no? a lo que era Salvem el Golfet, o lo que és, que està molt enfocat en aquesta cala, sí. i vosaltres més en, el, en tot el municipi. Sí, perquè Salvem el Golfet va néixer a, a partir, arran de la preocupació per la construcció uh -huh. i l'impacte que representava el xalet del Golfet, eh, però en els seus estatuts limita el seu àmbit d'actuació a l'entorn de l'espai del de, de golfet Cap Roig. Mm -hmm. I, per tant, eh, per ampliar més doncs, l'àmbit d'actuació, s'ha doncs, creat una nova entitat, no?, que és eh, SOS Palafrugell, que, de fet, penja també està, podríem dir, federada amb SOS Costa Brava, mm -hmm. que és una altra eh, eh, associació d'àmbit més... Eh, important territorialment perquè abarca eh, els municipis, els 22 municipis, que van des de Port Bou fins a Blanes. Uh -huh. eh? Eh, és a dir, per entendre'ns, actualment existeix una entitat superior que Sos Costa Brava, de la qual pengen tota una sèrie de petites entitats, entre elles hi ha Sos Palafrugell, eh? i Sos Palafrugell eh, es composa de altres més, petites entitats com en aquest cas Salvem el Bufet de la qual jo també formo part uh -huh. D'acord, doncs fet aquest uh, aclariment per a la gent que ens estigués escoltant i no, no us conegués encara doncs uh, com dèiem, aquest cap de setmana teniu organitzada una iniciativa que està enfocada en els camins de ronda dóna'ns més detalls, Josep Sí uh, bé, uh, el tema del, dels camins de ronda uh, és important perquè són un valor afegit a l'interès turístic, cultural i en aquest cas especialment uh, a Palafrugell, no? perquè uh, la, millora, la millora en l'accessibilitat la, dels camins fomenta la mobilitat a peu entre els espais naturals i haver portes a un nou gaudi de la natura que és, uh, que hauria de ser un motiu de prestigi en aquest cas per Palafrugell, no? uh -huh. uh, a Palafrugell. A l'entorn dels camins de ronda apareix tot un tema de biodiversitat que, en aquest cas, on nosaltres fem l'acció la, que se situarà entre Tamariu i, i la zona de la Perica, el que se'n diuen les bases d'esburro, eh, realment és, és molt important. O sigui, té un interès geològic i botànic importantíssim. Aleshores, eh, els camins de ronda són no solsament un eh, espai de, de lleure i de i de, diríem, de gaudi de, de la natura, sinó que també són una informació que tenim sobre eh, els components del nostre terri territori. Uh -huh. eh, Bé, bueno, això és eh, un dels temes importants. Però eh, es dona la paradoxa que els camins de ronda pateixen eh, un abandonament malgrat ser motiu de publicitat per part de, per exemple, el patronat de turisme. No? El patronat de turisme fa una publicitat que bueno, em sembla molt bé, no? perquè la gent vingui uh -huh. a, a l'Empordà i es passegi pels camins de ronda. Però realment, quan nosaltres convidem a gent a venir a casa, la primera cosa que hem de fer és endreçar la casa tenir-la neta i correcta perquè la gent s'hi senti bé. I, en canvi, estem convidant a la gent a venir a casa, però la casa està desendreçada i pot desenlaire. Uh -huh. Una mica, doncs, és això el motiu principal de l'acte reivindicatiu. Aquesta, doncs, és uh, l'objectiu, en tot cas, donar a conèixer doncs, aquesta una miqueta deixadesa. No sé si, Josep, uh, és una deixadesa que ve d'aquest any per tot el que ha passat o ja ve d'anys enrere? No, no, això ve d'anys enrere. Evidentment aquest any s'ha accentuat perquè hi han arbres caiguts que barren el pas uh -huh. eh, amb uns forats impressionants perquè les rebasses dels arbres han deixat eh, clots importants, però a més a més hi ha trams d'una gran perillositat però això no pas d'ara, de ja fa molts anys, eh? i a més a més eh, és conegut per tots la, la quantitat d'incidents que hi ha hagut periòdicament en aquests camins de ronda, vull dir... Podem comptar en els últims 10 anys que s'han mort tres persones en els camins de ronda en el terme municipal de Palafrugell. Avui aviat és dit això. Mm -hmm. Aleshores, aquí hi ha, hi ha una situació... És curiós, no? Per un costat es reclama, es diu a la gent que vingui i que camini pels camins de ronda, i per altra banda la gent s'estima en els camins de ronda, no? És una cosa insòlita. Aquesta anava a dir, Josep, doncs, que és uh, aquesta activitat, eh, que tindrà lloc diumenge a les 9 del matí, en tot cas el lloc de trobada serà ben bé a, a la platja de davant de la barraca dels Liris, a Tamariu, i a partir d'allà doncs fareu aquest recorregut, hem de dir doncs, que eh, hi ha aquest caràcter reivindicatiu, però també demaneu a la gent doncs, que vingui preparada doncs, amb bosses d'escombraria per fer una miqueta aquesta neteja, no? Que, que, que no, no s'ha fet, podríem dir. Sí, sí exacte, la, la gent que vingui hauria de portar bosses de plàstic, guants, però guants d'usos per recollir brossa, perquè també n'hi ha, hi ha molta brossa, la, la gent, a més a més, és que sembla mentida, no? però la gent llença llaunes, ampolles, plàstics. La deixadesa en aquests espais és gran perquè la gent hi circula i erosiona tant i tant el terreny que les arrels dels pins queden al descobert. Aleshores, per nosaltres, el model, precisament el model que reivindiquem, és el model que s'ha fet a Menorca, en el camí de cavalls, en el qual els camins de ronda no són altra cosa que unes passeres que eh, salven les arrels dels pins i acoten l'espai de mobilitat de les persones més enllà de, del fil que va resseguint la costa. Això és uh, una de les coses doncs, a tenir més en compte, eh, aquesta perillositat que, que hi ha als camins de ronda, aquesta també doncs deixadesa, amb aquesta brutícia que ens comentaves tu, eh, Josep, sí. i que al final aquesta brutícia està tan a prop del mar, ja sabem tot a, tots on, on acaba, eh, acaba l'aigua, i per tant doncs també malmetent uh, el, el sistema marí i tota la, la flora i fauna de, del nostre territori uh, Josep, per anar acabant uh, aquesta acció, hem dit diumenge al, a les 9 del matí a la barraca dels Liris si hi hagués algú que ens estigués escoltant encara estaria temps d'apuntar-s'hi? Sí, i tant i tant bé, apuntar-se és molt fàcil ja a aquestes alçades ser a la barraca dels Liris a Tamariu, a les 9 del matí i el diumenge. Uh -huh. el, el cost, hi ha una inscripció que són 5 euros perquè hem contractat una, segura, una assegurança d'accidents i ho, ho, ho, només ho podem cobrir amb, amb les inscripcions. Uh, si uh, la gent vol més uh, informació pot entrar a la pàgina web de Sos Palafrugell, així mateix, uh -huh. i trobarà més informació i inclús la, uh, la butleta per inscriure's. Sí que seria interessant poder-se inscriure online perquè això ens dona una mesura de la gent que hi assistirà no? I, i per poder-nos organitzar prèviament. Uh -huh. Però, no sé, en aquest bueno, sentit, no sé si heu posat uh, un, un límit d'inscripcions. Doncs, no sé, eh? Sí, el límit són 50 persones. Uh -huh. Realment, uh, no solament per la contractació de l'assegurança sinó també per donar compliment a... Uh, per poder donar compliment a totes les actuacions ara que hi ha uh -huh. eh, en relació amb Covid, no? doncs uh, és perfecte Josep hem repassat aquesta activitat també us hem donat a conèixer perquè crec que no, no havíem diria eh si no em falla la memòria no havíem parlar mai amb, amb tu directament com a SOS Palafrugell i per tant doncs també ha servit aquesta conversa i aquesta activitat per, per donar-vos a conèixer aquí a través de, de Ràdio Palafrugell doncs ja ho sabeu si voleu més informació sobre aquesta activitat d'aquest diumenge a les 9 del matí doncs podeu entrar al web de SOS Palafrugell i trobareu més informació i també doncs a la nostra pàgina web trobareu aquesta entrevista amb Josep Farrés, el qual doncs, agraïm una vegada més que hagi tès la nostra trucada i esperem doncs, que aquesta reivindicació també tingui els seus fruits en, en els propers mesos i perquè hi hagi aquesta gestió millor dels camins de ronda. Josep, ha quedat clar? Nosaltres doncs, eh, ens tindrem en contacte per explicar noves iniciatives que, que tingueu entre mans en les properes setmanes, els propers mesos. Moltes gràcies, Josep, i fins aviat. Gràcies. I sobrepassat l'equador d'aquest informatiu d'avui divendres, expliquem la informació comarcal destacada de les darreres hores que ens portarà a explicar que s'ha creat la xarxa d'entitats culturals del Baix Empordà amb l'objectiu de donar a conèixer les activitats programades per les organitzacions i entitats a través d'una agenda comarcal on tothom hi pugui tenir cabuda. A través de l'àrea de cultura i patrimoni es vol crear amb les entitats culturals de la comarca, un espai de relació i col·laboració a través d'accions d'assessorament, col·laboracions i difusió de les activitats culturals pròpies de les entitats. A la comarca hi ha una bona quantitat d'entitats que s'hi dediquen de manera professional i també n'hi ha una bona part que no ho fan d'aquesta manera. Són aquestes dues vessants, les que en la majoria dels casos organitzen, coordinen i desenvolupen la gran oferta d'activitats culturals de què gaudeix la comarca. Moltes d'aquestes entitats no professionals no disposen, però, de prou capacitat per difondre les activitats que realitzen o d'altres que desconeixen com associar-se i poder optar a diferents línies d'ajut que organismes com la Generalitat de Catalunya o la Diputació de Girona ...tenen en les seves convocatòries anuals. És en aquestes entitats on des del Consell Comarcal... ...es vol fer més incis a través de l'assessorament puntual... ...tot ajudant-los a fer difusió de les activitats... ...que es realitzin actualment... A la comarca del Baix Empordà hi ha comptabilitzades més de 246 entitats culturals no professionals i en actiu, repartides en diferents àmbits com són el teatre, corals, grups de percussió o batucades, audiovisuals, cultura popular, aveneres de cinema, fotografia o lectura i més de 24 entitats juvenils. Tornem cap a casa nostra, tornem cap a Palafrugell per fer un repàs de les activitats culturals, precisament que ara parlàvem d'aquesta xarxa que s'ha creat a nivell comarcal, que han organitzat d'una banda el Museu del Suro i la Fundació Josep Pla. Començarem per l'entitat Sorera, primer de tot, i és que aquest cap de setmana arriba farcit d'activitats i, i propostes que ens explicava la Laura Riquena a través d'aquesta sintonia. La primera tindrà lloc demà dissabte a les 7 de la tarda i serà l'activitat anomenada Els secrets del vigilant de la Torre de Guaita a Sant Sebastià de la Guarda, un dels indrets més singulars de Palafrugell i que servia com a punt de de pirateria a l'època medieval. Es tracta d'una activitat emmarcada dins l'acció Empordà Medieval, organitzada pel Consell Comarcal del Baix Empordà i conjunta amb diversos municipis. La Laura Requena, coordinadora del programa educatiu del Museu del Suro, ens explicava que es tracta d'una activitat nova, divertida, inclusiva i adaptada a totes les famílies. El patrimoni medieval que, que es pot eh, comunicar és el de Sant Sebastià, la Torre de Guaita, i per tant, doncs, cada any intentem fer-hi alguna activitat divertida, eh, que sigui inclusiva, que sigui uh, adaptada a famílies i en aquest cas fem uh, una, una activitat uh, força interessant que és nova, que l'estrenarem aquest dissabte i que es diu els secrets del vigilant de la Torre de Guaita. Sí, el vigilant era una, una persona que tenia unes qualitats específiques i intentarem doncs, a través dels de uh, uh, bueno, les famílies que vagin vinguent, doncs, uh, Descobrir quins són aquests secrets i, i és una activitat que és molt, molt, molt activa i que pretén doncs, que tothom, des dels més grans fins als més petits, passin una estona divertida. En aquest cas el preu és de 3 euros i cal reserva prèvia trucant al museu al telèfon 972 30 78 25. De dissabte passem a diumenge i és que a les 10 del matí hi ha programada l'activitat gratuïta Excursió al bosc per conèixer els ocells de la Sureda i l'entorn mediterrani amb els naturalistes Jaume Ramot i Sergi del Río. També Laura Requen ens donava els detalls d'aquesta activitat emmarcada en l'exposició al voltant dels ocells de la Sureda d'aquests dos naturalistes i doncs, una mica és per conèixer quina és la, la, les activitats, quina és la funció dels naturalistes. No? El, el, la nostra exposició, eh, el que l'hagi visitat o el, el que no l'hagi visitat, hi ha un seguit d'il·lustracions, de pintures a l'oli, o aquarela, i ens parlen dels ocells que trobem en el nostre entorn. No. Um,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 doncs diguéssim fer una mica de naturalistes a menjar el marremlet i en Sergi del Riu que són els protagonistes d'aquesta activitat Aquesta doncs és una activitat també familiar que permetrà entendre la funció dels naturalistes per documentar tot el que els envolta mitjançant la fotografia o el dibuix al voltant d'aquesta activitat d'aquest diumenge, aquesta excursió, doncs també us podeu posar en contacte amb el museu, trucant, recordem, el 972 D'altra banda, cal recordar que aquest dissabte, de dos quarts de 10 a dos quarts de 2, es podrà tornar a gaudir de l'activitat de l'Arbre del Tap i del Tap a la Taula, una segona edició d'aquesta proposta conjunta amb el Consorci de les Gavarres, i que, com ens comentaven, va arrencar amb molt d'èxit. Per últim, també recordem que durant aquesta setmana, des de dimarts i fins avui divendres, s'han estat duent a terme les diferents edicions del Cluedo per viure, una activitat readaptada a la situació actual que es fa de la mà del Gremio de la Cabalà conjuntament amb el Museu del Solent. Repassat les activitats que ens ofereix al Museu del Suro, però també la Fundació Josep Pla torna a oferir activitats de cara a aquest cap de setmana, primer de tot amb un Josep Pla cuina i passatge, en aquest cas a Calella de Palafrugell, avui a les 7 de la tarda. I d'altra banda, doncs, la Fundació Josep Pla enceta el cicle d'activitats al Jardí de les Dorothy, un espai en el que la Fundació Pla realitzarà activitats literàries per a famílies i públic adult. La directora de la Fundació Josep Pla, l'Anna Aguiló, explicava en aquesta sintonia que aquest projecte aposta per autors i autores que tenen relació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 proper a la costa, com, com són els jardins de Caps Roig. Aquesta serà la proposta que ens porta la Fundació Josep Pla per demà dissabte 11 de juliol a les 12 del migdia. En aquesta primera edició, que s'allargarà fins al 19 de setembre, es posarà la mirada en autors com Caterina Albert, Josep Pla, òbviament, Joan Vinyoli i Joaquim Ruïra. Per últim, cal recordar que aquesta activitat com també la cuina i paisatge que tindrà lloc avui a les 7 de la tarda a Calella de Palafrugell, doncs eh, heu de fer reserva prèvia trucant el 935577 o també enviant un correu electrònic a info@fundaciójoseplà.cat. I arribem al final d'aquest informatiu de ràdio Palafrugell i ho farem com és habitual els divendres, posant-nos en contacte amb l'Observatori de l'Estartit per comentar amb Josep Pasqual quina és la previsió meteorològica que ens espera per aquest cap de setmana. Saludem a Josep Pasqual, bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs tornem a ser divendres, cap de setmana ja el tenim a la, a la vista. Avui, Josep, hem començat el dia eh, amb núvols i algunes eh, quatre gotes, no?, que han anat per aquí, per, per casa nostra, també. Sí, de fet el que tenim avui és una situació clàssica de finals de, prim... finals de primavera, començaments d'estiu. És una situació d'entrada d'aire càlid amb alçada eh, procedent del sud i aquest aire, avui eh, amb la coloració del cel, sol portar pols en suspensió i probablement aquestes gotes catius, eh, qui s'hagi donat compte, doncs, eh, van acompanyades de fan probablement. Mm. Uh, però amb això no esperem pas que plogui gaire avui. Sí que poden anar caient de tant en tant aquestes quatre gotes al llarg del dia i fins i tot durant la nit. Uh, demà tindrem un dia, doncs... Uh... De fet, aquest cap de setmana doncs, tenim una situació amb una falca anticiclònica, però amb alçada hi ha una mica d'inestabilitat, per tant, uh... no acabarà de fer bo del tot, però tampoc serà dolent. És a dir, demà esperem un dia amb sol, però també amb alguns núvols, poca possibilitat de pluja. el mm -hmm. vent seran fluixos. Més aviat una mica de tramuntar al de matí i girant a gregal a la tarda i parant durant la nit. demà la temperatura podria ser una mica més alta que la d'avui. I pel diumenge, el de matí també serà força tranquil, amb vent fluix i a la tarda sí que es formaran tempestes cap a l'interior, cap a punts de muntanya, i aquestes tempestes, una vegada formades, eh, quan creixen, doncs, eh, segons el vent que troben amb alçada, es desplacen cap aquí o cap allà. Per tant, alguna d'aquestes, a partir de la segona meitat de la tarda o ja durant el vespre, ens podria arribar, arribar a les restes a la nostra zona d'alguna doncs, tempesta d'aquestes. Uh -huh. Però, en principi, seria poca cosa. I tot això doncs, amb temperatures que, ja dic, de massa una més altes i diumenge una mica més baixes. Mm -hmm. Doncs eh, aquesta és la, la previsió meteorològica per aquest cap de setmana. Josep, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Eh, desitgem un molt bon cap de setmana i ens retrobem dilluns. Doncs. Eh, a vosaltres, igualment a la gent que ens escolta. Adeu-siau. Amb la previsió meteorològica que ens ha arribat un dia més de la mà de Josep Pascual, arribem al final d'aquest informatiu d'avui divendres, el darrer de la setmana. Nosaltres us recordem que a continuació i durant tot el cap de setmana la informació passa pel nostre portal web radiopalafrugell.cat també per les nostres xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram i també el canal de notícies de Telegram i per acomiadar-nos nosaltres